چدي <سؤال> سره <سؤال> سو قديار اوسه حضرت عمر رضي الله خدان کار دي لاند فیصله ده چدي چاکه مخ خپلوان دي ټول <سؤال> لوور کا اریو بده خپل <سؤال> تون سرغوش خطه خبر که زه ما خپل لي استغه باندې ستغه خپل لي دا وبكر خپل لي سرته کوتر کوله دي دا غي سره ملک ملګر تیار کړو زمو خلاف کړو ته جنگي لاسه را کا او اوس په زمګ لاس برشه وي او حضرت ابوبکر وی حضرت خیر دے مگلے پا مرکسا. دی مګلې په مرخصه اوغه بده مثال اومني کدی مسالته دین او نه مانه لا توحید هده بچو کې بالله خلق پیدا کی او مسلمانان بشي او دی په فدیه والو مالو د فارې بازار لا د جنگ د جاد د فار د اسلحه والو نبی عليه الصلاه والسلام دالو ته وی ابوبکر ته وی ابوبکر پنارمای کې پنارمزاجې کې ستاهال پهشاند چا دے د حضرت ابراهیم علی السلام, السلام او د عیسی علی السلام او امر دی وی عمره ها پ تباې کې چې د خپل ها دعای به دعای غختوا نستا حالت پهشاند موسی علی السلام او د حضرتی نوح علی السلام مې د دعا دی کته قوم ته پاجلی دې دې تانګلې خیری کې ام سر پیغمبر سنت دي او کنا ازار نه کې خدا سے پرې وی الله معاف کړه امستا د پیغمبر سنت دي او نبی عليه السلام دا غنه فدیه واغسته فدیه د چې واغسته نووی نبی عليه السلام بیا جړل ک دا روا واواله د فدی نه وې نو, نو منګله با الله س او مونږ ته فدیه غسته وې او د الله روا کړې نه نو مګلوا عذاب ملا شوی یو عمر وبچه ده خبره باندې غلطه ده دا کیسه خلګزورې کړې چې ویرا وا آل ته والا ویری دی پوخانو متونکو غنیمتونو روانو فدی روانوي اغستل د قیدیانو نه پیسې نو شغسته باید اومه کې غنیمتونو روان شو او فدی اغستلم د جیل د قیدیاو نو څه جوړو روان ها وجه وجا جبای ذکر کړه دا زکا چې د هغه خلکو د پاره د وازک نو چې د هغه جنگونو جهادونو د ملکونو د حفاظت لپاره د هغه د ملکونو د بچاو د لپاره او د دې امت جهاد او جنگ د کفار او سزا د لپاره د اعلان کلمه تعالی چې د الله دینو چت شي د کافر و زور ختم شي او وصم کله چا پلیت کداي چې د مل د پاره و جنگي ما مل بچي او د اسلام ز دې څخه قدر خیال نه ساتي نو بیا ماغه حکم هغه ته بیا هغه داشه هغه روان لري دا نه چې موږ با تباشو ده خبره غلطه ده چې نبی عليه السلام جلل نو قدې نه اصل وجود ده په دې نبی عليه السلام نه جلل چې ماته فدی واغسته نو کې نه کدار روانوي د موږ له الله سزا دا کړو عمر و بچو نا جللې پدی چې فدیه غواغسته او که فدیه خو الله دې له روا کړی و الله و ما مخنه دا حکم کړیو چې تاسو د پاره غنیمتونه مروادي او ستاسو د پاره فدیه هم غرسل سي دا روا دي جا خوروا دا نو په رواوال شي باندې خپغان کې زمادږ اعظم ملي شو دا خبره غلطه ده نو دا روا وځکه ته یو او دا جلای د غولې د افسوس نه و د حسرت نه چکله پاد که دیانو کې خپل ترونه د عباس اخیلیولیدو نو نبی دې سلام د رسولونو کې تشوي که چیرته تاسو د سره راغلی نه وې نن به تاسو ولې قید کې راتلې تاسو خویر مؤسس خلق وې قریشي خالدان کې نن تاسو په کې دیانو کې پيش کېږي خپل قوم په داسه حالت کې وې د جزایله ذات کړي لګې درې او ها इज्जतمن صالح په لوقوم چې په بی‌زته یو ویني نو خپل ګان کوي دا خلنو سبب بازي کوونه بازي خاله دغه پروا نه نبی علیہ السلام په دې جلل کتاسو چې تا افسوس او حسرت دوا لري کتاسو دې سره ملکتیه کافرو سره نه ویوتلې نن به تاسو ونی په هوګلامه یو په دې کې راغله یاد دی ونه جلال چې نبی علیہ السلام په لزوم چې کله کې طول یو داغه طرف نه فضیلت پیش وها ها هغه د طرف له فدیه پیشوا نو پاغه فدیه کې هغه حا د خدیجه پیش کړو هغه خدیجه چې خپل لور ته ورکړو او هغه بیا بیا هغهون تور کړو داغه د طرف نه پیش پیشو نو چا حال نبی عليه السلام پاغه فدیه کې و لیدو نو خدیجه ور پیاد شو نو دستورونه وخت ته شو ها نو دا جلال د نبی عليه السلام یاد ته حصول د چا با سوقیری یولیده یاد وجه ده یاداش ده حضرت خدیجې نه چا په یاد سو جلای دی وجې نو او عمر ته چې ویجه بچه یعنی یانه د هغه مقصد ده دی چې عمر ها ته د پوخانو متونو غونډه کله کې څنګه چا یې ډیر کله کو سافه وروال نشته شجاعت او بہادری بیان کړي ته یو شجاع او بہادر لکه څنګه چې پوخانو متونو کې داسې قابلیت او خیار او شجاع خلکو تدا ربالو جوانو کداغه صفط وو با اپبادای کی او جلل د وجود افسوس او د حسرت نه عیاد لیدلو د خپل خاندان او د خپلې بیبی د هر د لیدلو د وجینات <تصفح> اصل خبر او کپدی خپو چې فدیه واغسله فدیه خو الله مخنه دوا کړو ولولا مانه اصل داد لولا کتابن کنه حکم د طرف د الله نه سبقا مخک شوي فدیه باندې یا فروا والی د غنیمتونو باندې کدا الله حکم مکه شوې نو او تاسو هغهسته وې ولما سکون فی ما خصم نو دې ستنې بو تاسو ته تا په مالکی فدیه کی, کی چواغسته سو عذاب ونظیم عذاب لوی خدای الله حکم پدې تیر شوې چ تاسو لا د فدیه غستل جایزی تاسو لا مالقه نعمت روا ده الله حکم پدې مکه نو نو خوره دا اسنه ابياوي خوري داغه نه چې حاصل ک تاسو د کافرونو حلال او طیبن پاک دا حلال دي تاسو دا ویل کی دا الله نه بشک الله دې بخشش کوو یا یوه نبی یو اے پیغمبر دا ترغیب ورکی او سارا او ته امیر د جنتا پس د فتح له اے پیغمبر هوایا چاته چې چا پلاسونو تاسو کې دې کې ديانو نا ای عالم الله ک پته وی الله تا الله کې چستا سو پونونو کې خیر ان اخلاص ایمان نو دا بږي تاسو ته غره دا غنا شواګه ستاسو زیاد زیات به الله دا غي نظر کی بیا فلكم اب خنبو کې تاسو ته الله بشش کوونکی مهربان دی و يريد خيالتک غورا نبي عليه صلوات و سلام چکلا دو سارا او نه چکې می فدی واغسله شوې مالول لالل نبی علی السلام اپدی کې حضرت عباس راغه نبی علی السلام تر و حضرت مام د خپل ځان د شدیاد اکړی دا او د عقل نه ماده کړی و, و زما د جنگ اراده نه و, و حضرت حکومی مسله و ځکه زدا غړو مګینه ما جنگ ته سره نه کاو خو د قومي مسله و اداراتي مسله و ځکه په ما او ما طرف راو طرفه او دقللتهونه فیا دا کړی فی نبی د اسلامه ډیره خل ده غلی بتونو ډیرر د راغلو و د نوواه چې حدیث حی حضرت عباس ح خور ساادخورړکو ای غوار شو سچ ساادې ډک کو په لوس کې اووریول او زورې کاو خ پهځانې رالولی نه شو نو بیا د اسلامته ید را په شاکهای نه و چا تهوا چې دا په شاې و نه ا سو را والا راغه څه کم کو بیا زور کاو هو نشو پروتاکول نو بیا دې څه کم نو بیا په شار اواله بیا له سلام ګوري اورتوی انسان دې حدیث ته انسان دې د دنیا نه حضور والا چې څو پروتاکول شي څو د ضرورت وي پروتاکول هم نشي ضرورت له سیوا شول یالي دې د ټول مل نخ په چا پیرته ټول کلیله د اوراسمه کدارا سره د اورو می باغات دور امی دور امی دی او د اورو کاروبار دی او د اورو دکاون دی الکه د اورو وک چا سونه ضرورت ته صورت داغه ته پوس کولی شي نو دومنه مل د تل تل کړه لای چاغه د ستاه ته پوس غفره اوته دا کنه دنیا نه د اورو ژونه والو جو سونه پر ست ضرورت ازمه فقاه عام ذکر کای و یریدوک والدی خیالت کولتا سرا ته پاقبت دی زی خیالت کړي او من قبول پوها بدل کې بدل نه مکه مخيالتونه کړو او طاقت دې درکو تعالی پاګېبانی لاسه برکستا پاګې الله دې پوي یو متواله بشکا کسان چې مان وروړیږي ته اوږه جاهد او خپل ګردمانو دمانو او خپل ځانو په الله کې آ کسات آوچ ورکم ورکو مهاجرینو تیزې ورکو موحدینو تیزې ورکو راشه زموږ جماعت کې په قران ښې د دین کار زموږ په ټکه کې راځه مارا پروا کې اې आवाज یې زین او وناسرو امدادې موکو امدادې کړي خداکسان بازدا د دوستانو بازو دي الله یې باز د بازو امداد او معاونت کړي هه له کار سات بنې د بی چې د عبدالرحمن بن عوف ته ویلو چې کله هجرت کړي او مدینه مو نور کړي چې زما اخزې دي درې طلاق به اورګم چې کا ایدت تیر شيو به طلاق په نکاح کړه باغونه مې دي مو دای خندې کړي دا ادا خوی د یهودو نه پاری که د یهودو خوی راغره الکه دا خوی د یهودو که دا د اسلام خوی ری چ یو سړی باندې تکلیف یی داغه س تکلیفو چتکا داغه امدادو کا داغه د خراس کا تقوص کا داغه د بسری د زی تعاونو کا دا د یهودو خوی ری و نصروا اولایک بازوم اولیاء او بازن واکه سانچی مانلو حجرت نه ده کله نشته تاسو لرم من ولاد هم دو دوسته دا انس شي حتی ادر دی چې حجرت وکړي او کله طلب دین دا کوستا سنا په دین کې نفعلکم النصر ولازم ده په تاسو باندې امداد دا طلب ده امداد یو کې شبای زمو ستااونو کوي مرستو کوي تاییدو کوي نو په تاسو امداد ول دا غي لازم دي ور وکړه الا الله چوغز دي کېږي چوغز دي کېږي کې نه وي میرواس پر إلا علا قوم ان ته بخوب اس کیږي وینه مرته دې کنه لو قوم پلانځه کېنه کوم پلانځه کېلو قوم الکه وګورا چې تا ته پته چې کم دې کې د دین کار خکېږي تا تا ستا په چودا ستا کړی دا ستا قران ته دین دې چل ډیر ملاوینه دا سوچ کوه کنه دې دا سوچ نکې إلا علا قوم بينکم وبن میسا کا والله الله پاکا چې کوي دا سړي دونکې اوا که ساه چې کفر یو کو بازي داغه دوستانه بازوري کونه کو تاسو دا کار کم کړ تاونه مونږه د مسلمانانو په دین کې شیبا فتنه شر پزمکه کې شرکیات به عام شي پزمکه کې بدعات به عام شي او دغه سره فساد لوی بدآشي چې دا حق پروست او تایید دی نو کونه حق پروست به خپل کار پرېږل او هم دنیا پسی شي زکه سبق یې غریبانه چې دنیا پسی شي نو دین کاون نه به پات شي د شرګو او د بدعاو تردید به ختم شي ټول خلک به شرکیات او فسادونو کې مبتلا شي وي نو د دقت امدادو او کې دا حق پروستو علماو شه د دین کار کوي دا غي زینو مضبوط کوي دا غي مشن د دینه غ مضبوط کوي اکه نه نو فسادونه بشي او شرکیات ما زیات شي او ته شرکی نو بیا غو په مخه خا عذاب راځي ولذین امنو ته د پوسکه واسطه د چاسره تاون کې یره یو متا مدرسہ ده بلڈنگونو په بلڈنگ لا تعاون کې کته د دین سره تعاون کې بلڈنگونو دی بلډو هغه ځکه چې کم دې کې د دین کار کیږي خلق د شرکیات او د بدعات او رسوماتو نه منکې دین او کتاب ته د الله خلق راغولي هغه خلق او هغه زین مضبوط کړ هغه یې پات زينو بندوبست وکا والذینا اکسا نامو چی مان وروړو هجرت او کو جهاد او کو الله رضا الله کی آکه سات لکموږو د غزېمنګا د مدرسې لپاره همنګ فخکړی الله دې راکې مګلا په پای کې په کار چ تعاونو شي دی یو داس دین په کې انشاء الله درسونه وي بیانونه وي آکه سات آوچ دې ورکو اویم دادی او کو دې د مبتدیین سره د ناکاده خلکو سره تعاون کوي اغه دې زین اورګي اغه لار سره خو چې د مواهیدی ملګری زندارې نو داغه د 2 روپۍ د بیا मजबूतीږي اول <تصفح> دا دین मजबूतीږي بیا کړ و نه سره امداده وکړه دا که مومنان مؤمنان په سچا الله وی چې داغه د نیکانو خلکو امداده وکړه زیم ولو ورکو او امداده مو کونکو اولای که همو المؤمنون حقا داغه د مؤمنان په سچا دلته دا بخنه دا ورځ کې ځبمند او کسان سان چې مان وروړو په دینه او اجراته او کو یاد او کو سدا سانا ندا کسان ستا سونه دي ملګرتيا او خاوندان د خپل ولوي بازي دوستان د بازوري پهلم د الله کي ها په حکم د الله کي بيشکه او ملګرتيا او سداوکو دوستانه خو میراث کي صفو نشور کوله بيشکه الله پاليو شیر پها صورت کي د میدان جنگ پاره قوايدو شپګو يو په میدان جنگ کې شاک یا يا ايها الذين ازا لقیتوم اللزین کفرو زعفا فلا تولو مولد بار مارو ایشاگان کافرو دا دویم دا الله دا پیغمبر تابدار شئیم یا ایوها اللزین امنو لا تولو لا تتولو حلا خلاب مکوی دا اللہو دا پیغمبر درین دخپ الامیر دا پیغمبرو منی یا ایوها اللزین امنو سجیبو للہ وللرسولم اوسلورم امانتونو کی خیالت مکویا ایو الضینا امنو لا تخونوا الله اوسل او, او پنځمه قیده ها الله یا ایو الضینا امنو ان تتقوا لا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سیئاتكم ويغفر لكم او پنځمه قیده په میدان جنگ کې بالله دې یادا یا ایو الضینا امنو اذا لقيتم فياتن فثبتوا واجوروا الله كثير الله علكم تفلحون خوج اوش पगاما قيدا اشباج اشباج